مساليت تسليم كثيره يا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اكثر الصلاه والسلام على سبحانه وتعالى انك الصلاه الله عليه وسلم من اجل اشد الصحابه وجوردي Začasno hvala blavu Subhanovat rada sa poslanikovi Alevi Salat 8 hadisima odnosno sa hadisima koji su zabilježeni u muslimom usahivu i prije nego što počnem govoriti, što počnemo sa narednim hadisom samo ću nas jeli, posjetiti na jedan hadis kraći koji glasi da je poslani kada je sr. sr. sr. rekao najdraže djelo najdraže djelo Allahu je ono u čovjek ustraja pa makar bilo i malo makar bilo i malo bilo, i sitno djelo našim očima ja se sjećam prije prilike 3-4 godine počeli ovdje na ovom istom mjestu komentaršemo hadise od imame Nebevija, bi odnosno ništa deset hadisa od imame Nebevija bi i zahvaljujući Allaho i u stranosti našoj vršo mi smo ali, to priveli kraju iako se radi o manjem dijelu, samim muslim je znakno veće dijelo da ja se uz ovu pomoć takože nadam da čemu i ovo dijelo primesti kraju stoga nećemo se previše zadržavati kod hadisa Posebno kod koji su isto kristično slično značenje. Mi smo došli do sedmog hadijisa koji govori o tome da se ne vidi, da se ne muslima u borbi, ne smije ubiti nakon što govori laj, laj, laj. Kažu, uh, عن صارب بن زيد رضي الله عنه قال بعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه تصبحنا في رقات من جهين فدرك طرجنا فقال لا اله الا الله فتعنته فرقع في نفسه من ذلك تذكرت للنبي الله عليه وسلم فقال الرسول الله الله عليه وسلم لا اله الا الله وقتلته قال قلت يا الله انما قتلنا خوف من الشراك قال فللا ش قبي حتى تعلنا قال عن ذلك فما ذاكظب عليه حتى ثميت أن السمت يوميف قال فقال السعد وأنا ظ لا أقد أما حتى يطله ذرب فيني يعني مسا قال رجل ألم ي يكون ألم يقول إلى تلى وفاافهم حتى لا تتكون فتنن يكون الدين وكل إلا فقال سعد Kad pa dena hata rade kune fitne, Rande asharu kjeto vidu en tu kateru Kada tu sami Ibni Zajda anhu se prenosi rekao Allahu poslani sallallahu aleyhi sallam nas je poslao jedan povod Pa smo nakon noćnog putovanja izjutra Stigli do matriji plemena džuhin Pa sam grabio jednom čovjeka kako je rekao La ilaha illallah I probao ga Kopnje ga probao, Pa to divnilo, te sam taj momenta spomenu poslaniku sallahu alayhi wa sallam, koji je rekao, zar je izgovorio la ilah ilah ilah, a ti si ga ubio? On je to, Allaho poslaniću, izgovorio iz straha, od ovuđa rekao. A jesmi tijas polutio njegovo srce i saznao da je on to iskreno rekao ili ne, odgovorio Toliko mi je to ponavljao da sam poželio, da sam prešao tek tog momenta na isla. Poželio znači da nije pri, primio islam, kaže sad, kaže sad je rekao ja tako mi Allaha ne ubijam muslimana sve ne ubije drugu fajn, to jest usame tada mu jedan čovjek prigovori, zar Allah uzrišeni nije rekao i borite se proti mi dok mnogobolstva, dok smo fitneni ne i dok, i dok sama Allah vjera ne ostane pa mu je sad odgovorio, mi smo se boreli da fitne, da a ti i tvoji drugo joj želite da se borite da fitnet nastane. Znači oj ovaj Hadijs koji prijezlovni govori o tome da je zadranjeno e, u ulici ne musulana, ne midniko su kaži da je jadila vlad i Hadijs kao što vidim prenosi Usama, Usama ibn Zeid, poznati vojskovođak, mladjičkoj viksanika je iz 28-15 godina s premijerom, sa vojskom kao vojskovođu da ide na Eksantiju. I, na on svoj slučaj, svoje putovanje do plemena Džuhejn, kada je obratio ili doslo od jednog čovjeka, nemuslimana, ne plemena Džuhejn, koji je izvorio laj danila, on me je to kazao psalikova i svatoslama, osjetio je nešto svojim krsima, da nešto nije i to je jedan znak da, čovjek, da je čovjek ugriješio, kada osjetimo Kad osjetim u našim prsima a, jedna ružena osjećaj nakon učinjenog dijela, to može biti znak da su pogriješili. Ja to se navoduje u drugom hadisu, koji je psalnik se vam kaže. Gdje je ono zašto se kolebaš u svojim prsima i što nek volio da ljudi saznaju. Znači ono kako imamo neko, ne, neki nelegodan osjećaj u našim prsima, A nismo sigurni da li je to grijež ili nije, to treba da nam podjeti znak da je možda, da smo možda grijež učinili. Je to je onaj moralni osjećaj koji postoji u svakom čovjeku, a on je izraženi kod vljednika burmina, čija duše i srce su čišćina. I kaže, kada je kažel psalnikove smatrao se evangeli, poslali malo poslaničani, to učinio je strana od smrti od oružja. A po sanjih moja reće, a jes li njegovo srce, jeli, pa vidio u srcu, jer to rekao iskreno ili ne. Opis na ono što smo prošli put govorili, da je nama prepušteno da sudimo na osnovu onoga što je na jeziku, a ne što je u srcu. Jer ono što je na jeziku nama je dostupno i vidljivo, a ono što je u srcu nije. Zato uvijek trebamo biti oprijedni kada sudimo o nekome, o njegovom dijelu ili riječima, da kažemo pa to je rekord ovaj, neistveno to on radi izličnih interneta, ovako ili onako mi možemo to, te misli imati u sebi ali trebamo ih zadržati za sebe jer kad izgovorimo to gotovo je, to kad izgovorimo gotovo je znači te sumnje i predrasude trebamo zadržati za sebe znači nije problem kada se to pojavio u nama, te misli da je neko nešto radi iz interesa ličnog ili izdunjajućeg interesa, a pitanja vjeri To nije problem, ali ako kažemo da se to piše i uzima se ovaj, kao gdje Po sami kad je sad vas namo je to ponavljao više puta, što znači da je velika stvar jer dok je posanik tom ponavljao i stiletvario njegovu srce, jel? To znači da se radi o velikoj, krupnoj stvari, ubiti čovjeka za koje ne znamo je, je li to isti, rekao iskreno ne, stvaje sumljivajno. Kaže sad, kaže, ja tako mi Allaha ne ubija muslimana sve da ga ne ubije drugu tajn, to je što sama. Ovdje misli da ne bih došao bez zavrnije muslimana. Ne. On misli na druga koji dobori riječu baraja rila, a on nije siguran da to ukazuje iskreno ili ne. Nem se na ubijanje ovaj, muslimana. Zrubo taj ne usama, jer zrubo znači koji onaj ima malo po, po, poveći stomak, ne toliko velik, ali ima malo izražen, jel izražen stomak. Zašto? Zato što je usama od ovog momenta, od ovog dobrižaja, bio, bio toliko oprezan, kada u pitanju ubijanje eh, oni koji izgovori čar, toku borbe, da su svi ovaj, gledali šta morali. Ako, ako ga ne ubije, nikoga ne ubije. Znači ako bi ga on ubio, da su bi sigurni da, on, da ga ubio, ko ne bi nikad, ne ko ne smalio. Znači ovaj bi ovo je poslanikova islat vrstva skola, islat su bili znači, učenici te škole, bili su lično znači na te jednostrani poslanika islat vrstva. Nakon toga je jedan čovjek večer za Allah, Allah uzvršen i nije rekao i borci se pri njih tj. protiv mnogobožaca, dok nestane širka, odnosno mnogobožka fitne i dok, dok sama mala vera ne ostane. Pa možda je mi smo se borili da fitneta nastane, tj. mi smo se borili protiv, protiv muštvika širka, a ti i tvoj drugoj želite da se borite da fitnet, da fitnet nastane, da fitnet nastane. Ovdje se vjerojatno misli na to vrijeme kada su več počele da se državine smutnje među sahabima i među ali i muavi, i kada, kada su, kada se muslimanska krv počela nako prođevati bez ikakvog ustručana sljedeći hadis, osmi hadis Ansarvan ibn Muhariz ansar هني الجند بن عبد الله الجبل البجلي رضي الله عنه باخ الى عصب السهيل بن السلام زمن الفتنه ابن الزبير فقال اجمع لي نذرا من اخوانك حتى احدث لهم فبعث رسول اليه فلما اجتمعوا جاء الجند عليه بدون سنع فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث اليه حصل البونش عن اخشى فقال إني يتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت بعت من المسلمين إلى القوم من المشركين فإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إلى شعاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلا من المسلمين قصد نقلته قالوا وَكُلْنَا أَنُحَدِّدُّ أَنَّهُ سَابِتُ النُّزَيْدِ فَلَمَّا رَفْعَ عَلَيْهِ السَّيْدِ قَالَ لَا إِنَّا لِنَّا الله فَقَتَلَهُ فجاء البشير للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأطفره حتى أطفره خبر الرجل كيف سنع فدراه فسأله فقال لما قتلته فقال يا رسول الله أرجع من المسلمين وقتل فلانا فلانا وسمى له نفرا واني حملت علي فلما رأى السيف قال لا اله الا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته قال نعم قال كيف تصنع بلا اله الا الله الى جاءت يوم القيامه قال يا رسول الله استغفر لي قال فكيف تصنع بلا اله الا الله الى جاءت يوم القيامه قال فجعل لا يزيده على علي علي ان يقول علي أن يقول فكيف تصنع بلا اله الا الله الى جاءت يوم القيامه Znači, sličan hadis koji, koji prenosi drugi prenos hlac, sad pan ibni Mubriz, prenosi da je džunduk ibni Abdullar al-Beđeni poslao porupu za vrijeme ibne Zubeirove pobuni, a su ibni Saranetu rekaoši mu, sakupim jednu grupu tvojih ljudi da, da im se obratim. Oni im je poslao glasnika i nakon što se okupili izašao ovaj džunduk na kom je žuti budus, a budus je jedna od aladiće sa kapuljačom, znači u jednom dijelu. I rekao im, pričajte o onom što ste govorili, pa je takva priča započena, a nakon što su mu se obratili, skinuo je Karkuljeću i rekao, ja sam došao samo da vam donesim vijest od vašeg jerobjesnika. Allah -sal posanjih sallallahu, jer je, muslima je poslao muslimansku vojsku na idolopoklonički narod. Vojske su se srele, pa je neki idolopoklonnik pratio jednog muslimana htijući da ga ubije. Jedan musliman je čekovo da taj idolopoklonnik bude neoprezan. Mi smo rekli da je taj muslimal u same igrizeji, pa kada on nad njim podigao sablju, on je izgovorio ra ila ila ila, a on ga je ubio. Nakon toga je vlasnik došao vjerovisnik sa oblavome seleme koji ga je upitao o tome, a on ga je obavijestio čovjeku koji je to učinio. Onda, ga je, onda on ga je onda pozvao i upitao zašto se to učinio, ala uposlanić je rekao je, on je izvršio po okoljan pa je ubio toga i toga. Grupu I ja sam davalio na njega, pa kada je ugledao sablju, izgovorio je da i da i da i da i da Zati si ga ubio, upita ga lao poslanicu, da, odgovorio je Kako ćeš postaviti, kako će se postaviti s pravna i da i kada dođe na sudnjeg dalu, upita ga poslanicu Alah poslanicu, reče on Moli Allah da mi oprosti, kako ćeš se ponašati na sudnjem danu kada dođe ra ilaha illallah, upita ga ponovlja Revestni sallallahu wa sallam. Ponavljao je to, kako ćeš se osjećati na sudnjem danu kada dođe ra ilaha illallah. Znači ovaj hadis kažem sličanje, radi se također u samu vidim zemlju, samo hadis je prenesen druge, znači, drugim putem, znači, drugim placem prenosilaca. E, U samo jednju kao što je vidimo, ubio je ovoga čovjeka nakon što je izgovorio dana i dana i, I kada je shvatio svoju grešku, kada je obavlješten Znači, poslanik da je izvrlaka tražio je od poslanika oprost, odnosno tražio je oprost za njega Priznao svoju grešku, a poslanik je stalo poradio šta ćeš kad uvođeš na sudnji dan, na sudnji dan I kad dođe ovo rajdan izolal tog čovjeka, jer ti ne znaš jednom to izgovorio iskreno ili nije, šta ćeš odgovoriti, šta ko je izgovorio iskreno, ti ga ubio, Allah te pita zašto si ubio ono koji je izgovorio rajdan. Što su ti da shvalali, znam što je bio ukro, to je bio znači, ovaj, kako su odgajali, kako su odgajali svoje duše, lično rajdan, ovaj, jer odgajali poslanika resala, resala, na licu mjesta, odmah popra pokućeno na prijestup i zato je to bila najbolja generacija Osmana koja je ikada odgojem, koja je bila odgovan koja ikada pojavila se u historiji Islama Ovim hadisom smo završili ovaj završili smo ovo poučavajuću temu sada prelazimo na drugo poglavlje to je babun men labbi Allah ta'ala bil iman fini da farj Kuslete Allahu, muslimani, što ne vjeruju, čini ga odesumiju, oni ga uči. Nemite znači on zna, rodio vam mu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلن انه لا Osman, da Allahu poslanik sallallahu alejhi rekao: "Ko umri a bude znao da nema drugog boga osim Allaha, učiče, učiče uđem." Onda ovaj radi se vez za pitanje imana i djela, imana i djela. Da dovoljno da čovjek samo srcem sve i spoznaje da nema Boga osim Allaha i da bude učjen. A ma vjerovali, io io chieda nessuno teologia, capissimo to e Svako ona ko vjeroje iskreno srcem i jezikom očituje javno, će raditi, to jeste da nijemo koga se nam vlada, i na da mohameda li su radosti na njegov poslanik, on biti stanovnik dženneta. Međutim, ovdje se nameće jedno drugo pitanje, to je što je sa djelima, jesu li djela uvjet i spravnosti imana, ili su djela uvjet za ulazak u dženneti, it kost danaove milosti gledaneta prema znači mišljenju velike većine islamskih učenjaka djela su uvjet za potpunost potpunu znači imana savršenstvo imana što znači da onaj ko iskreno srcem svedoči da nema boga selain Allah i da Muhammed je njegov poslanik i to javno odšto je jeziko on će biti san onih dženeta međutim ako bude imao grijeva koji nisu oprošteni na ovu mediju on će biti prepušten prepušten Allaho i milosti i na onovi ako bude Allah ti u ako bude i klju oprostičena znači onaj ključ za dženet jedan jedini ključ za dženet su E, riječi raja ila ila koje su iskreno kazane i koje znači koje su se nastoje u našem srcu da ponovim znači, što se tiče velikih grijeha velikih griježnih koji se za te grije pokajao na ovome svijetu na onome svijetu prepuštene Allahue milosti ako Allah bude htio kazničega i ako bude htio hrvatiče se zavsi od njegovog stanja i drugih dijela Raču računom samolom na ovo ko, ko, ko umrije i zna da, da nema boje svala, uđe uđenet ovdje se svakako podrazumijeva da onaj ko iskreno vjeruje u vlada i i to ne sumne, bez ikakve sumnje podrazumijeva se da će on u životu raditi dobra djela i smo joj prošli kuh spominjali ne možemo zamestiti čovjeka vjeruje iskreno u vlada i sumnji da međutim nije nika pa u to ne možemo zamestiti ili nije nikada nije uradio Nikakvo dobro delo, kao što kaže Šehan Balina Netula nekada je pritumačenje ovoga analiz. Ne možemo zamisliti da onaj ko iskreno vjeruje u Allahaj sudnji dan, a da nikada nije učinio nikakvo dobro delo Stoga podrazumijeva se da onaj ko vjeruje u sudnji dan da je iskreno, da je u svome životu učinio dobrih dijela Dobrih dijela jer ta iskrenost neminovno povlači činjenje dobrih dijela kao što Nifa, Kricemijesko, neminovno poglači, izbjegavaju drugi djela namaza. Ezekielata i ostali djela koja zatjevaju ima istin djel, ja? zato monafik izbjegava namaz. Klanja samo kad je drugi vidi djel. Ja? I da, djeli samo kad je drugi vidi radi djel. Sljedeći desetni hadis, a ne bi gorenete radi od ranku, ذو العبي بن ابي السعيدين, الله عنه شكرا هش قال لما كان يوم غزوه تبوك اصاب الناس مجاعه فقال رسول الله تمدنت لنا فنحرنا رواضحنا فالجرن ود دهننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل قال فجاء عمر فقال يا رسول الله اني فعل ان قلل الظهر ولكن ولكنهم بفضل ازواجهم ثم ادى الله لهم بالبركه لعل الله ان يجعل في ذلك فقال رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنفع فدسه ثم دعا بفضل ازواجهم قال فجاء رجل يجئ بكفه ذره القمح قال رجل اخر بكف بكف التمر قال رجل اخر بكف الكنث حتى اجتمع على النفع نفع من ذلك الشيء نسيه قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أرعيتكم قالت أخذوا في أرعيتهم حتى ما تركوا في العسكر بعان إلا ملعوه قالت ركروا حتى شبهوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يبقى الله به مع عبد غير الشاك Žegu, Ebu Horere ili Ebu Said, znači ovaj prenostac prije ovog Ashaba, uh, u, u kojem Ashabu se radi, nije bio siguran to bio Ebu Horere ili Ebu Said. Kad je prenosi na dan bitke na Tebuku, narod je zadesila glada, pa su se obratili, Kada bi nam dopustio Allaho Poslaniće, da zakonjimo deve vodanoše, da ih jednijemo i od njih mas, učinite to, odgovorim Allaho Poslanića na glava i srzu. Ovdje vidimo da to bila, bi to bilo stanje potprebe, te deve koji živjeli potprebe Poslanića, da ih svato sam dozvolio da ih zakonju. I ovdje dolazi do izražaja Poslanićova samilost, milost prema svojim, prema svojima shagba, prema umetog čentru. Kao što se navodi ovaj, u, u, u, u samom kada se govori o i musulbinama, govori se da je on milostiv prema svojim, prema svojim umetu, prema vjernicima. Kaže, nakon toga dođe omeli i reče, ala ovaj u poslanici, ako to učiniš, smanjuće se broj životinja, nego pozovi ih da dođu i ponesu svoju ranu i učini dobu, Allah da im dan je veričak koji će nadati se u tobi jeli, nastati. Da, reče Allah poslanih saloblava, je srednaki zatraže kožni tepik koji je postavio, a onda zatraže da nanesu višak svoje hrani. Tada jedan čovjek danese pregrišt prorije, kukuruze, drugi pregrišt hurmi, treći komad ljeba, tako da se na tom kožnom tepiku sakupilo nešto malo hrani. Nakon toga Allah poslanih saloblava je srednaki učinio dobu za beričak ili bereket, a onda rekao, na nakupite svi u svoje posude. Svi su nakupili svoje posude, tako da niko nije osta, ostavio posudu, a da je nije nakunio. Zatim su jeli, sve dok se nisu najeli, a više su ostavili. Tada je Allaho bohsanih sa oblavojim svema rekao, Svjedočim da nima drugog boga osim Allahama, i da sam ja Allaho bohsanih, rob, neće sresti Allaha sa njim od osnovim riječima, ne sumjevići su u njih, a da mu dženet bude zadnani. Znači, radi su opici nakte da li sva glada ashave, odnosno manje hrani, pa su predložili poslanikova i svaki osnovan da, da zražnju neke deve koji je vodonoše, da bi preživjeli poslanikale isvatreslani što je milosti, iako su deve potrebne, zapitku, dozvoljava im to. Međutim, ome, ome se upriče, jeli, kao po svojom običaju, poznati po žestini, jeli, po strogosti među, među ashabima, i kaže Allah upozorice. Agošni što smanjuje za drugi dela i predloži poslanik i sada to sam da da sva gorenje hrane što ima da se stavi na, na jedno mjesto i napoznati internationalna organizacija proci dovoljno da se zamoli Allah da bereketuje nam. To je jedan jedan poslanik i Mučita. Na prirodi, na znači, svim e, moć koju mu Allah da Kažu se prenosio onom u onom drugom onom drugom predajom je Sanika kada je sa Sasa stavio svoju ju, ruku on postupaje pa kaže voda izvirala izbijegao i prosjeko kao, kao iz, sa pa se svi, jel, napili, svi, i, bereke, tala, zamolio, i naravno, Allah, smo poslanih, se izvoda poslije što je il napije uzele obleske u stolove tako u ovom slučaju Sanika kada je sa nešto do krvi i sakupio je kručio i oni dolg za reketa laza molio i narod hala smo poslanice uslišale to mu Giza To je i a, svi su nakon toga nakupili u svoje znači posude hrane i ostalo ali dok četi su donijeli malo i ostalo hrane I svi su najeli i nakupili ostalo hrane i to je uistinu nadprirodna pojava, nadprirodno događanje koje potvrđuje istinitost poslanikova poslanstva reksa vatrosa tada je posanika v.s. kazao, svjedočim da nema drugo u koga osim ovani, da ja Znači taj prizor, ne samo da je kod shava znači, budio ovaj, iman, nego i kod samu posanika v.s. v.s. I onda je to se ovo kazao, svaki, objen, svaki čovjek koji kaže ove riječi, ne sumnjajući unito njih, kaže, la ilaha illallah, muhammeda rasula, Kaže, neće u džennet biti zabranen, neće mu džennet biti zabranen. Znači kao je u Petunog Hadisu, e, pod uvjetom, znači da nije imao neoproštenih velikih grijeha s kojima je umro i pod uvjetom da je e, u svoj iman, odnosno sa svojim imanom učinio i dobrih djela. To svakako, jel, vrednika, recimo, ne možemo zamisliti bez toga. سليتي حديثه هو بخصوص التمه عن سوره ابن عاد بن عبد السلام رضي الله عنه قال دخلت عليه وهو في المرض فبكيت فقال اهلا لما تبكي فوالله لا يستنئني تشكيت ولا اشيدن لك ولا ان شفعت لا, شفع ولأ... إن لأ... لأ انفع عنك ثم قال الله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا عددتموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه لتحدثكموه اليوم وقد عيثا من أسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليهما Kaže i Asunabi njih prenosio do i ne da je rekao Ušao sam na smutnom času pa sam zapakao A on mi reče Polako, zašto plačeš? Tako je lama. Kada bi Alama Kada bih bio zamaljen da svjedočim, svjedočio bi za tebe Kada bih se zagovaralo, to jest kada bi bio dalši pat za, za uzimanje prav, za uzimanje, ja bih se zauzimao za tebe i kada bih mogao učinio bih ti korisan. Zatim je rekao, tako mi Allah, nema nijednog hadisa koji sam čuo da lao u gosanika u kome je dobro, a da vam ga nisam zaočio, izuzev jednog hadisa koji ću vam danas ovišiti, jer sam na kraju života. Čuo sam lao u gosanika da je rekao Allah će zabraniti vaktri da prži onoga koji bude svjedočio da nema drugog boga osim Allah'a i da je Muhammed Allah'o, Allaho poslanjik Ovaj hadis također govori da je ključ spasa ključ spasa u džehendimske vatri šeharet iskreno izgovoren i iskreno znači, srce naših srca. To je ključ spasa i ona je bude iskreno svedočju srcem čarae, njega vatra প্রজ리티ниći. A opet podazina naglašava da iskreno svedočenje ne minimno ne binomno povlači djela. Nemino povlači djela. Dako da se ovaj hadis odnosi samo na od one koji je jezikom govorio šemade, a srce upravljeno od, od iskrenosti, od ih vlasa, i zato nema dijela zato nema dijela znači oni koji samo ih na jesku izgovaraju a dijela nemaju to upućuje na njimovu neistrenost upućuje na njimovu neistrenost u, u izgovaranju žaraditom upućuje na da njimo srce sumničano ili da u njega nije ušao iskren ima mi znamo u svome životu jer u, svo, u svome tradiciranju vjeri, da nas na dijelo postiče ispjena vjera. Da nas na dijelo postiče ima mamana. Bilo da se radi o namazu, ili o zekratu, ili o sadaki, ili o hrađu, na to nas potiče ispjena vjera. Ni nam želo ništa žrtvovati na, na putu vjeri, jer znamo i čvrsto vjerujemo da je to naš kapital koji će nas spasiti za vamo u milu osnovnom Zato ćemo vidjeti čovjek na jednoj strane koji Svakuplja godinama novac Da obavi hanč I spreman da da i zadnje novce Jeli Iz svoga džepa Dok Na drugoj strani imamo čovjeka ki bogataš a koji jedan ilgi sljedeće Vara da iduva A doma ne može da se otrgne I ne može da ovaj Da se motivira Da obavi hanč Ili da da ne zekaj Ili oboju ili holeda portugala što i u njegovom srcu ili nema nikako imana iskrenog ili nego ima toliko slab pa nema snage da da ga pokrene i da ga aktivira. Velali hadis franšizode Buharije. Hadis je malo duži, a govori isto i tim kao ova prethodni. A neki merići radijal Allahu kâl kunna qūdan hawla rasūlillāhi sallallāhu alayhi wa sallam annā Nabīya Abu Bakr i Umar radiallahu anhum hīnak فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رضلنا فأفرع علينا فخشينا أن يتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أولا من فزع فخرجت أبتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفيت حارقا للأسار لبني النجار فدرت به هل أجد له بالا فلن أجد فإذا ربيع يدخل في جو بحائط من بئر خارج والربيع الجدول فاحتفست فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو غرينا فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك كنت بين الغرينا كنت بين الغرينا فقمت فانطعت علينا فخشينا أن تقطع دوننا فقمت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفست كما احتفز التعلم ثم وجاءنا شعراي فقال يا ابو هيا واعطاني عليه وقال اذهب بن علي هاتين فدل في دم ورائ هذا الحي يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان اول من نفيت علما فقال هاتان علان يا ابو هيا فقل لها ثالثا الله صلى الله عليه وسلم جاء من, من لا الله مستيقين بها قلبه فشرته بالجنة قال فضرب عمر بيده بين ثليت فخربت لاستي فقال ارجع يا أبا غريل فرجعت للرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا غريل فقلت رفيت ذَهَبَتْهُ بِالرِّيَاحِ تَنِي مِنَ الْقَطَرَةِ بَيْنَ لَيْلٍ وَقَرْبِ ضَرْبَةٍ خَرَجَتْ رَاشِدَةُ قَائِلَةٌ ارْجِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا عَبْدُ مَا عَمِلَكَ على, عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَرِي أَنْتَ يَا أُمِّ أَدَعْتُ الرَّغِيلَةَ بِمَا عَلَيْكِ مِنْ لَغْيٍ لَشَنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُسْتَيْقِنًا بِقَلْبِهِ وَبَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ عَنْ kare fera tef'at fa inni akša nije tekile nasu ariha fa hallini mi amalu kare rasulullah sanoselemi fa premsi su da guli da je rekao, jednom prilikom sjedli smo okupeniko okolava gosanika sallallave sallame a u našem društu bili su i ubekli omen gosanik sallallave sallame izanada ustao je otišao od nas, nije se zadugo vratio pobojala smo se da mu se nešto nije desilo pa da se to zastrašilo ustali smo da ga potražimo Bio sam prvi kojeg je to uplašilo. Krijelo sam da tražimo Lavo posanika sa Lavojim srdem. Došao sam do Nesarijskog vočnjaka koji je pripadao plemenu Nedžar. Kružio sam oko njega. Ne bih li našao ulaz, ali ga ne nažem. Iznadan sam vidio potrčić kako ulazi kroz ogradu vočnjaka od vanjskog bunara. Skupio sam se koliko sam mogao kao misice da se provukao i došao sam kod Lavoj posanika Salallahu alejhi ve sellem. Po sam ih Salallahu alejhi ve sellem izdao to je u rekao sam nje stavu bosanici. Upitao je šta te muči. Rekao sam, bio se sna da će pa otići, sa i zadržao se. Pogojali smo se da će nešto ne, da se nešto mi desilo. Tu nas je uplašlo. Prvi sam se pobeo, odnošao sam Julu kao se ovaj večna kao što se lisica ulači. Ljudi koji su ostali za mene što gođe uplaš Poslanih Salomala veselem je na to rekao Ebu Hureyre I dao mi svoje dvije papuće i rekao Idi sam ove moje dvije papuće Koga god izvan voćaka sretniš da iskreno vjeruj Da nema Boga osim Allah, obraduje ili dženetom Prvo sam srav omena Kada me vidio pitao me, Što će ti te dve papuće Ebu hureje". Ove dve papuće su papuće Allah poslanih Salomala veselem Poslao me s njima a da koga god sretni ko iskreno vjeruje da nema Boga osim Allah'a da ga opredim dženetu. Ebu Uriere da je priča da ga Omer nakon što je to čuo udario u prsa i posadio na zadnjicu, a zatim rekao vrati se Ebu Uriere. Vratio sam se na obusaniku Salon Lave Seleme, se od plaća, Omer me pratio išao za mnu. Kada me posaniji Salon Lave Seleme sa sa ukadao, pitao me šta se desu Ebu Uriere, rekao sam, Sreuo sam Omera, pa sam ga obavijestio onome čime si me poslao, pa me udalio u i posadio na straznicu. Poslanih sam joj sremen je rekao, vrati se, buhrejme. A lavomu poslanih sam joj je lavo, je nakon toga opitao Omera, Omere, šta je te navjelo na to što si uradio? Omer je opitao lavo poslaniče, iskupio bite i ocem i majkom jesi li ti u istinu poslao sa svojim papućama da dženetom obradoji svakog onom koji istinski vjeruj bi da nema Boga osim Allah. da rekao je nemoj to raditi rekao je Omer jer ja se bojim da se ljudi neće osloniti samo na to nego ih ostavi neka se trude i rade Allah mu san i salunale seleme na to reče, ostavi kao što vidimo, dugi hadis A rezumijan dinsa je da je poslanika Rislava Praslan poslao Ebu Gordiru sa svojim papućama Zašto je s papućama? Pa s papučama kao dokaz da je istrano što govori Jer svi su znali poslanika Rislava Praslanu papuće I njim odnošenje znači Od Ebu Gordir je je znak da je istrano što I kaže da svakog koga nađe iza toga jeli, Zida da kao obred, na iskreno čerhalje, da nima Boga sam Allah'a, da ga obrede je buvira koga je prog sreo, prog Omer, I Omer je u svo, po svoj običar, jer odmah posadio, uderio u nije. Je li Omer sumnjao te posadnikoj riječi? Je li sumnjao ono što je buvira, niko nije sumnjio Omer? Omer je bio poznat, je po, po iskrenu skaju u Bekve? I to ono je bilo poznat kao što vidimo kasnije, bilo moj poznato to, međutim, zašto ga udario? Uderio ga je, kao što vidimo kasnije, da to ne govori ljudima, ako kaže to ljudima, reći gotovo je, to nama, da je namirila i pokoje dijelo, i nadam se džene. Onda će se ljudi samo na to osloniti, a zapostavit će drugu stranu loša svoja djela, zapostavit će grijehe koji mogu odvesti džene. Pa kada se vratio i došao poslani Nikova, je sada presa vam, Omer kaže poslani Nikova, jer je lalo poslaniće, nemoj to radi to jest nemoj da se to govori ljudima, jer jer se da je, je ovaj, ko budu iskreno svjedočio, da će biti sanomnih džemeta, on će se osloniti na to. Neće raditi dobra djela, neće biti matljiv. I to i može na kraju upropasiti. Može na kraju upropasiti. Jer temelj i osnova I ključ klasa je šemale, iskreno vjerovanje, koji svakako mora biti podprotno djelema, dobrim djelema, jer ne smijemo zaboraviti naše grijehe, naše prijestupe koji mogu da nas, da nas gurnu u džehendemsku vatru. U kojoj neće, svakako da, da vas sačuva, vjernik neće vječnostati, ako dođe do džehendemskije vatre iz svojih grijeha koji nisu oprušteni, nečuvično ostati končno kraj vidijiči u njenim djunje uče vječno je lut boraviti dokramlja nako što odgori učeno i još ćemo ja jedan...